Pline sunt de bucurie inimile credincioșilor care te cenestesc, Sfinte Ioane, Aflând despre mulțimea milunilor tale, Diruința Bisericii a fost ghețuirea ta sfântă în vremuri de împuținare a credinței, Pentru care îți cântăm, bucură-te, Sfinte Ioane, Noul e de minuni, Bucură-te, Sfinte Ione, noule Noul de minuni, După adormirea ta, de multe ori te-a arătat celor neputincioși, Sfinte al lui Dumnezeu, pentru a le da ajutor și tu însuți ne-ai cerut închip chip minunat, spuneți lumii că deși i-a murit, sunt viu. Mărturisind minunile tale, mărturisim și credința noastră că părăsind această viață stricăcioasă, ai trecut la viața cea cerească și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, podoabă bisericii! Bucură-te, al curăției! Bucură-te, veselia cea fericită a monahilor! dreptarul vrednicilor arhierești! Bucură-te cel ce vegheze asupra familiilor creștine. Bucură-te dascăl al copilor binecrădinecioși. Bucură-te dascăl al părinților care vor să-și crească fii pe căile domnului. Bucură-te, fierbinte rugător pentru neamul creștinesc! Bucură-te, rudenie a Sfântului Mitropolitivor din Tobolsc! Bucură-te, locuitor al Ierusalimului Celui de Sus! bucură Bucură-te cel ce nu ne uiți pe noi, rudenia ta cea de jos, Bucură-te al Bisericii a toată lumea luminător, Bucură-te Sfinte Ioane, noule făcător de minuni, Ai coborât parcă din vremurile de demult, Sfinte Ierarhie al Lui Dumnezeu, aducând în silele noastre mireasma vechilor sinaxare și adeverind că toate cele despre Sfinții din vechime sunt cu putință și astăzi celor întăriți în credință. Pentru aceasta îi cântăm Dumnezeului care te-a proslăvit. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Cum oare te vom lăuda, alesule al Lui Dumnezeu, Că intrând în ceata Sfinților Ierarhi, împreună cu aceștia, îl slăvești pe Hristos. Dinpreună cu mari învățători ai înfrânării, ne înveți să mergem pe calea nevoințelor. Alături de soborul nebunilor pentru Hristos, ne povățuiești să defaimăm înțelepciunea acestei lumii, Pentru care mulțimea credincioșilor îți cântă așa. Bucură-te, icoană a virtuții, bucură că ne minunăm de nevoi tale, Bucură-te, că deși nu ai fost înțeles de apropiații tăi, Ai fost înțeles de Dumnezeu. Cel ce nu te-ai supărat pe cei ce rădeau de tine, văzându-te că mergi de Bucură-te că prin acest obicei ai arătat nu prin cuvinte, ci prin fapte că iubești săracii. bucură te că prin tine s-a mai păstrat aspra nevoința nebuniei pentru Hristos. bucură te că te-ai înfrânat de la bunătățile lumii acesteia pentru a primi bunătățile cereste. Bu Bucură-te că ai căutat să dobândești haina luminoasă pentru că mara cea cerească. Bucură-te, apostol al Sfințeniei, bucură-te, chip al smereniei, Bucură-te, cel ce a prins lumină în sufletele întunecate. bucură că, slujind cu râvnă Sfânta Liturghie, te-ai să iei parte la liturgia cea cerească. Bucură-te, Sfânta Ione, noule o de minuni! În lumene cazuri veți avea doar îndrăsniți, eu am biruit lumea. n a cerut Mântuitorul și tu ai gustat din paharul pătimirilor, Când ai fost adus în fața judecătorului, De către în care ziceau Că vor să ferească bunurile bisericești de mâna ta cea răpitoare, Dar tu te-ai rugat pentru îndreptarea lor. Și chiar dacă ai avut inima plină de amărăciune, nu ai încetat să-i cânți Domnului. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Cazuri de tot felul ne asupresc în fiecare zi, și uneori suntem în închiați de povara lor. Dar ne mângâiem cugetând că prin ele Dumnezeu ne curățește sufletele și că prin Sfinții să-i ne trimite ajutor pentru a ne ridica din orice cădere. Ce știind aceasta, Alergă la ajutorul tău, cântând. Bucură-te că așa cum îndepărtai taifunurile din Samara, Cum îndepărtezi furtuna din sufletele noastre. Bucură-te împreună călătorule cu cei ce călătoresc, pe apă, pe uscat și prin bucurate că îi păzești pe credincioști de răutatea celorlalți. Bucură-te, ocrotitor al familiilor creștine și al tinerilor care vor să se căsătorească. Bucură-te că cei care nu au unde să locuiască au nădejde în mijlocirea toată. Bucură-te că îi ajuți pe oameni să își găsească de lucru. Bucură-te că porți grijă de familiile celor aflați în nevoie te cel ce în timpul vieții îi cercetai pe cei din închisorii. Bucură-te că și acum te rogi pentru mântuirea lor, bucură-te grabnic ajutător al celor ce se roagă ții. Bucură-te că ne poți scăpa de nori ce ne cauș, bucură-te că ne ferești de moarte na-prășnică, bucură-te spânzamele, noul efacă toate. Mulți bolnavi care au cerut ajutorul tău, Sfinte Ioane, i-ai tămăduit de bolile lor, dar și mai mulți bolnavi au aflat alinare în durerile lor, și dedicându se prin ajutorul tău, din groapa deznădeștii s-au înțelepțit, și au dus cu răbdare crucea bolii și au primit răsplata dumnezeiască. Era acum se bucură de frumusețile Raiului, cântând Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia! Alăturându-te, sfinților doctori, fără de arginți, ea vindeca pe bolnavi care pătemeau de boli, pe care cu Sința doctoricească nu le putea tămădui, Și prin vindecarea trupească ei au dobândit și vindecare sufletească, căzând cu zdrobire de inimă la Dumnezeu, și acum îți cântăm împreună cu noi. Bucură-te împreună cu sfinții doctori fără de arginți, Bucură-te cel ce te ai vreme îndelungată la o bolnavilor, Bucură-te că pe mulți ai scăpat din primești morții. Bucură te că rugându-se în fața icoanei tale cei suferinți au simțit ușurarea durerei Bucură te văzând bucuria bolnavilor pe care i-ai tămuăduit. Bucură te, doctor ceresc mai iscusit decât doctorii pomânătești. Bucură-te că ai depărtat Duhul desnădeștii de la cei covârșiți de durere. Bucură-te ridicându-i din patul durerii pe cei ce pătimesc complet. Bucură-te odihna celor cu mintea rătăcită. Bucură-te, rea duhurilor necurate, Bucură-te, mângâierea celor pe care doctorii îi lasă în voia sorții, Bucură-te, auzindu-i pe credincioși care propovăduiesc minunile tale. Bucură-te, Sfântei le noule făcător de minuni! Când încerca să rostească un cuvânt de învățătură, Sfântul Ierarh Nectarie din Eghin a fost defăimat oarecând de oameni nechipzuiți. Iar tu, în fața poporului venit la slujba Sfintei Liturghii, Ai fost defăimat de către un cleric nevrednic din Shanghai Dar ai de defăimarea până la capăt, Fără să te tulburi și fără să încerci să-L împiedici să-și termine clevetirea. Și ne-ai învățat să-i strigăm lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Aleluia! În Din pricina clevetirilor, Sfântul Nectarie a fost îndepărtat de pe tronul arhieresc din Pentapole, și tot așa dușmanii lui Hristos au încercat să te îndepărteze și pe tine de pe scaunul ierarhicesc, aducându-te să fii judecată de către cei de alte credințe. Dar Dumnezeu arătat tuturor că dreptatea era de partea ta, rușinându-i pe prigonitorii tăi și pentru biruințe îți cântăm. Bucură-te că răutatea clericilor nevrednici nu te-a doborât la pământ, Bucură-te cel ce te-ai rugat pentru cei care te-au adus la scaunul de judecată, Bucură-te cel ce nu vrei pierderea păcătoșilor bucură că dreptul judecător a vădit dreptatea ta. Bucură-te, luptător, împotriva Duhului deznădești. bucură că, biruind cursele diavolului, ai luat puterea de a-i ajuta pe cei neputinăcioși. Bucură-te că vin apărarea celor nedreptățiți, de judecătorii iubitorii de arăciți. Bucură-te că răstorni socotelile celor viclânii. Bucură-te cel ce te roci pentru pocăința, acestora. Bucură-te, pentru creștinii prigoniți pentru credința lor, Bucură-te, ridicarea grabnică a celor înătristați, Bucură-te, adăpost pe care atacurile diavolești nu îl pot dărâma, Bucură te, Sfinte Ivoane, le lefăcătoare de minuni. Ne-a îndemnat apărătorul răvnitor al predanilor dumnezeiești, Să nu ne crede mai înțelepți decât ierarhii care au rânduit pravilele Bisericii. Și să nu ne socotim în mari cărturari. Și împreună cu tine și cu toți cei care păstrează neschimbată învățătura ortodoxă, îi cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! a ai spus celor care încercau să schimbe dogmele sfinților părinți, că se aseamănă tâlharului celui de-a stânga care l-a hulit pe Hristos. pe ai împotrivit învățăturilor înfumurate ale celor care credeau că sunt mai sporiți în dragostea față de eretici, decât mărturisitorii care nu pregetau să-și jertfiască viața. Pentru a-i pentru Hristos pe cei căzuți în rătăcire, Ce cei care, prin grija ta, au rămas fi credincioși ai bisericii, îți cântă. Bucură-te că iubindu-i pe cei de alte credințe nu ai iubit și rătăcirile lor, Bucură-te că ne-ai învățat să păstrăm dreapta socoteală, Bucură-te îndreptarea celor rătăciți, Bucură-te că în multe chipuri îi îndrepti pe necredincioși spre luminarea botezului. Bucură-te, păstrător al predaniei, spintelor sinuade! Bucură-te, prieten al ierarhilor care cu sabia cuvântului taie neghina eresurilor! Bucură-te, stavelă pentru cei care trădează ortodoxia! Bucură-te cel ce îngrădești gurile hulitorilor de Dumnezeu! Bucură-te prădarea păgânătoții! Bucură-te sprijin al soboarelor care nimicesc răsurile! Bucură-te dușmanul celor care sub masca evlaviei Seamănă dezbinarea între drept, credinecioși. Bucură-te mlădițe a Sfinților Părinți, bucură-te Sfinte Ivoane, le facă o de minuni. Sunt împotriva învățăturilor șarte ale celor care, orbiți de diavol, nu văd semnele apropierii lui Antichrist. I-ai povățuit pe creștini să se ferească de cel care va fi înscăunat la Ierusalim, ca și conducător al întregii lumii, și în vremurile de pe urmă să-i cânte lui Dumnezeu fără teamă. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Mare urgie va fi la sfârșitul lumii, Sfinte Ioane, și numai cei întăriți în credință vor rezista ispitei de a se lepăda de Hristos. Dar cu cât mai grele vor fi prigonirile, cu atât mai mare va fi și ajutorul pe care Dumnezeu îl va trimite credincioșilor prin îngerii și sfinții săi. Și, cu la lucrarea ta sfântă îți cântăm. Bucură-te că și în vremurile de pe urmă vei să minuni. Bucură-te stătea aleasă a cerului duhovnicesc. Bucură-te că la oaltă cu ceilalți sfinți. Îi vei sprijini tainic pe cei ce vor slăbi în credință. Bucură-te că îi vei întări pe cei ce vor pătimi mucenicia. Bucură-te cel care prin portarea crucii nevoinței Ai primit darul de a-i mângâia pe cei oropsiți. Bucură-te, că în vremuri de mari lipsuri îi vei ajuta pe creștini să dobândească cele de trebui. Bucură-te, rează neclintit al celor care îi vor defăima pe Antichrist și pe slujitorii săi. Bucură-te, mustrătorule al apostațiilor. Bucură-te, cel ce te vei lupta pentru biruința bisericii! Bucură-te, împlinitorule al voii Părintelui Ceresc! Bucură-te, următor al iubirii de oamenii, a fiului său, bucură-te chivot al Duhului de ta, ațătătoare bucură-te Sfinte Ione, nu le facă to Să se pregătească de slujbă, creștinii s-au dus la un praznic păgănesc, Iar tu ai mers pentru puțină vreme între ei, Mustrându-i prin prezența ta tăcută, care i-a făcut să se rușineze. Și prin asprimea privirii tale, i-ai învățat că nu poți sluji la doi domni, Lui Dumnezeu și lui Mamona. Că nu pot să că după ce păcătuiesc, ei vor cânta lui Dumnezeu cu evlavie, Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Patimile și poftele, și vraja acestei lumine leagă cu lanțuri grele. Diavolul nu contenește să ne ispitească în fel și chip, pentru a ne îndepărta de calea mântuirii, dar având rătește că ne vei acoperi cu purtarea ta de grijă, îți zicem... Bucură-te că ne povățuiești, să nu luăm parte la praznicele păgânești. Bucură-te, proroc, care ai mustrat în ravurile cele rele ale păstoriților tăi. Bucură-te că și acum creștinii își aduc aminte de fapta ta. Bucură-te, pildă, pentru slujitorii altarului, Bucură-te, luminătorule al păstorilor de suflete, Bucură-te, al celor pătimași trâmbițe deșteptătoare, Bucură-te, cel ce însetezi, de a noastră mântuire, Bucură-te văzându-i pe creștinii care duc o viață bine plăcută lui Dumnezeu, Bucură-te că duhurile întunericului se tem de tine, Bucură-te, cel ce dai tărie celor șovăitori în lupta duhovnicească! Bucură-te, pedepsitor al călcătorilor de lege! Bucură-te, tunet ce risipești sfaturile minciunii! Bucură-te, Sfinte Ion. Noul lefăcat ai o oră de minuni. Ai fost aruncat în temniță de prigonitorii credinței creștine, Pentru că te-ai împotrivit celor care vroiau să ne cinstească biserica, Topind glopotul care îi chema pe oamenii la Dumnezeieștele slujbe. Și pentru că în locul trădării lui Dumnezeu, ai ales crucea pătimirii. Îți lăudăm curajul cântând. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. În țime mare de mucenici a rodit biserica lui Hristos în ultima pregoană, Și pentru jertfa lor Dumnezeu a trimis premuri de liniște, Chemându-i la pocăință pe cei care au căzut în apostasie, De frica pedepselor puteri lumești. Dar Dumnezeu a rânduit pentru tine a nesângeroasă, a nevoinței, prin care ai urcat pe culmile sfințeniei, Și cei care au fost învățați de tine, Să-i censtească pe muceniceți cânătări. Bucură-te că nu ai îngăduit ca prin topirea clopotului Să fie umilită biserica, Bucură-te cel ce nu te-ai temut de prigonitorii, Bucură-te că nu te-ai făcut părtaș fără de legilor lor, Bucură-te că ai devenit un clopot viu chemând oamenii la Hristos, Bucură-te că ești pildă pentru cei slabi în credință, Bucură-te, cel care ai avut tăria mucenicilor, Bucură te că pentru curajul tău ai primit plată de la Domnul, Bucură-te, că până la sfârșitul vieții ai păstrat râvnăta jertfelnică. Bucură-te că în timp ce alții al defăimau pe țarul mucenic Nicolae al doilea tul, cine stai? Bucură-te că acum te bucuri cu el în împărăția lui Dumnezeu. Bucură-te că împreună cu soborul noilor mucenici vă rugați pentru pacea a toată lumea. Bucură-te, icoana mărturisitorilor din vechime, Bucură-te, sfinte Ione, Noule făcător de Este mare desfătare duhovnecească a fost pentru creștinii aflarea sfintelor tale moaște, care prin puterea Dumnezei aia au rămas neputrezite. Și pentru aceasta i-au cântat celui care te-a covârșit cu bine, cuvântările sale. Aleluia! Aleluia, Aleluia! Aleluia! De multe ori le-ai cerut creștinilor să se roage pentru ce răposați, și tu însuți te-ai rugat cu frângere de inimă pentru mântuirea celor care au părăsit viața cea de grab trecătoare. Iar pentru rugăciunile tale nu puține suflete-au aflat milă de la dreptul judecător, Iar acum îți cântă împreună cu noi. Bucură-te rugători fierbinte pentru odihna celor răpusați, Bucură-te că ai prorociți vremea trecerii tale la doi, Bucură-te că ai avut o moarte liniștită, Când însoția e în pelerinaj și coala din Cursc, A mai omnului. Bucură-te că ai fost însoțită de preasfânta fecioară, La tronul dreptului judecător. Bucură-te că îndată după adormirea ta, vlădica sava te-a numit făcător de minuni. Bucură-te că el a mărturisit poporului că se roagă ție ca unui sfânt. Bucură-te că înainte de înmormântarea ta creștinii au fost chemați, să se închine la spintele tale, moaște. Bucură-te că trupul tău nu s-a supus stricăciunii. Bucură-te că prin neputrezirea trupului tău ai rușinat pe potrivnici dreptei cretinețe. Bucură-te, arhiereu, acoperit de harul arhiereului ceresc! Bucură-te, că nenumărate tămăduire au loc în fața raclei sfintelor tale moaște! Bucură-te, că săvârșești minuni, nu numai în San Francisco, și în toate părțile Lumii. Bucură te Sfinte, Iul. No le de minuni. nu știm să mergem pe scara virtuții lor. Nu avem nici puterea și nici priceperea de a ne lupta cu vrăjmașii cei nevăsuți, care caută să ne nimicească. Dar cădem la ajutorul tău, Sfinte Ioane, slăvitule Ierarh, Ce te rugăm să ne înveți să-i cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia. Următor, Sfântul Ioan Botezătorul te a arătat, Învățându-i pe creștinii pocăința, Învățându-i să se lupte cu patimile care îi arunc în focul iadului, să ne ajuți și pe noi, Sfinte, Să ducem această luptă mântuitoare, Ca să îți cântăm cântare de mulțumire. Bucură-te că prin tine sorile nădejde Iau locul deznădej, Bucură-te că îi deșteptezi pe păcătoși spre pocăinăță, Bucură-te că ori de câte ori suntem răniți de săgețile păcatului, Tu ne înăgrijești. Bucură-te alăută care ne chem la scaunul de spovedanie. Bucură-te, Cel ce te rogi ca duhovnice să le dea creștinilor leacurile potrivite, Bucură-te că nu te scârbești de creștinii biruiți de păcat, Bucură-te, blând doctor care cu grijă te măduiești bolile sufletelor noastre. Bucură-te, îngeri care ne chemi pe calea virtuții, Bucură-te că ne ajuți să ne ridicăm din orice cădere, Bucură-te că rupi lanțurile păcatului, Bucură-te, cel ce te rogi pentru îndreptarea celor căzuți, Bucură-te ucenic al celui care a venit în lume, nu pentru cei dreți, ci pentru cei păcătoși. Bucură-te, Sfinte Imhohne, nou le facă o de minuni. Oare va mai spune că biserica e lipsită de Sfinți? Cum oare nu vor înceta cărturarii necredincioși, Să-i defăimeze pe slujitorii Sfântului Altar, Când vor afla despre viețuirea ta? Să se frângă condeile cele mincinoase, să tacă gurile cele netrăplice Ce să nu-i mai pune grească pe cei care îi cântă, lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Bucuria cum în împărăția cea cerească, unde ai primit plata ostenelilor tale, Iubitorule de nevoințe. Iar noi, luând aminte la faptele tale, bine plăcute lui Dumnezeu, ne serbuim a-ți aduce laude ca acestea. Bucură-te văzând în tale cele bogate, bucură-te că ne povestește să trăim în rândul bucură-te potrivnic că ne Bucură-te că te-ai rugat ca ucenice tăi să rămână statornici în credință. Bucură-te ajutător al celor care fac canonul primit de la duhovnic. Bucură-te cel ce ne ajuți să dobândim cărțile de folos pentru suflet. Bucură-te cel ce ne îndemni. Să sporim în rugăciune. Bucură-te văzându-i pe creștinii la slujbele bisericii. Bucură-te ocrotitor al pelerinilor evloviuși. Bucură-te cel ce ne-ai îndemnat să îi cinstim pe sfinții ortodoxi din Bucură-te că ai și în sufletele noastre o picătură din evlavia ta. Bucură-te împreună cu soborul tuturor sfinților. Bucură-te, Sfinte Ion, nu le o de minuni. O, Sfinte Arhiepiscopilor, Apostol al Americii și Dascal al Sfințeniei, în vremurile din urmă, primind puținea noastră rugăciune, ne vrednicește pe noi veșnice ai împărăți ca să-i cântăm lui Dumnezeu de împreună cu tine și cu toți îngerii și sfinții cântarea, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Arhiepiscop Ioan, nou apostol al Americii și dască scală al în vremurile din urmă. Primind puțină noastră rugăciune, vrei vrednicește pe noi veșnicei împărății, ca să-i cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine și cu toți îngerii și Sfinții cântarea. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Oh, Sv. Archibiscope Iwano, Nă apostol la merici și tască la Sfințărie în vremurile din urmă, primind puțina noastră rugăciune, nu ne pe noi veșnice împărății, ca să-i cântăm Lui Dumnezeu din cu tine și cu toți Îngerii și Sfinții cântarea. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! După dormirea ta, de multe ori te celor de al lui Dumnezeu pentru a le da ajutor, și tu însuți ne-ai cerut în chip minunat. Spuneți lumii că, deși a murit, sunt vii. Mărturisind minunile tale, mărturisim și credința noastră că, părăsind această viață stricăcioasă, ai trecut la viața cea cerească și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, podoabă a Bisericii, bucură-te, păzitorule al curăției, bucură-te, veselia cea fericită a Bucură-te, dreptarul vrednicilor arhierești, Bucură-te, cel ce veghează asupra familiilor creștine, Bucură-te, dascăl al copiilor binecredinecioși, Bucură-te, dascăl al părinților care vor să-și crească fiii, pe căile Domnului. Bucură-te, fierbinte rugători pentru neamul creștinesc, Bucură-te, rutenie pentru mitropolition din Tobulsc, Bucură-te, locuitor al Ierusalimului celui de sus,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 Bucurie inimile credincioșilor care te cinstesc, Sfântă Ioane, aflând despre mulțimea minunilor tale, Biruința bisericii a fost viețuirea ta în vremuri de împuținare a credinței, pentru care îți cântăm. Bucură-te, Sfinte Ioane, nou le noule dor de minuni. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru! Nu întoarce Dumnezeu ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată vremea cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem pătimași, păcătoși și plini de răutate, iar Tu ești zvorul vieții și al mirostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga, prin sârguința noastră milostivirea ta, dăruiește în nouă tu, Doamne, pentru rugăciunile Sfântului Arhiepiscop Ioan, păcătorul de minuni din San Francisco trimite l în ajutorul nostru așa cum L-ai trimis în ajutorul celor pe care i-a ajutat în chip minunat. La vreme de boală, să ne ușureze durerile prin rugăciunile sale. La vreme de necaz, să ne îmbărbăteze. La vreme de ispită, să ne păzească prin rugăciunile sale. Pentru rugăciunile Lui, dăruiește-ne sănătate trupească și supletească și viața ferită, de toată răutatea, ca din adâncul inimilor noastre cu bucurie să-i aducem laude și să slăvim sfânt numele Tău în veci vecelor. Amin. Sfinte Ierarhie Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! O, întru tot Sfinte Ierarhie Ioane de Shanghai și San Francisco, Cel ce din tinerețile tale te-ai dăruit pe tine, Domnului, rănindu-te de focul dragostei Lui și părăsind ca pe niște gunoaie toate deșertăciunile lumii, ai ales calea cea monahicească, urmându-L cu toată dragostea și slujindu-I ca un înger în trup. Ai primit Harul Său. Cunoscând îndrăzneala ta mare față de Dumnezeu și nădăjduindu de iubirea ta față de neamul omenesc. Cutezămă-ne arhereule arhereule al Lui Hristos! Depărtează-ne de la noi, arhereule Sfinte, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie al Lui Dumnezeu. Apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năprasnice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegere între frați, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Știm minunile tale, noule făcător de minuni prin care ai ajutat mulțime de bolnavi și de necăjiți, și credem că așa cum ai fost milostiv cu aceea, așa poți fi și nouă, păcătoșilor. Vezi durerele noastre, vezi încercarea care ne apasă și dă-ne ușurare, Vezi Spiritele care s-au abătut asupra noastră din lucrarea celui rău și ajută-ne să le biruim. Ca urmând virtuților tale, Sfinte Ioane, ne încetat să sporim în credință, în toată fapta cea bună, în dragostea către Dumnezeu și către aproapele, ca să ajungem la limanul cel mult dorit al mântuirii și, lăudând până la sfârșitul veacului pomenirea ta, cu inimi curate să cântăm. Slavă ți Dumnezeule, cel mare și venunat între sfinți în vecii vecilor. Amin.